ЧАСТИНА ПЕРША КВІТЕНЬ ВСТУПНА ЦЕРЕМОНІЯ Я їхав до школи в автобусі, який підкидав щоразу, коли той проїжджав через вибоїсту ділянку дороги. Поки я спостерігав за зміною ландшафту за вікном, кількість пасажирів в автобусі поступово збільшувалася. Більшість з них – були одягнені в шкільну форму. Самотній розчарований працівник, який був в автобусі, пригадав той випадок, коли він випадково когось намацав. Востень, будучи у переповненому автобусі. Старенька жіночка, що стояла переді мною, ледве трималась на своїх невпевнених ногах. Виглядала так, ніби вона рано чи пізно впаде. Я зробив помилку, обравши автобус, незважаючи на те, що я зміг зайняти хороше місце, холодний вітер дув мені назустріч, і весь автобус був переповнений. Цій бідолашній пані доведеться чекати своєї зупинки. Безхмарне небо і ясна погода освіжають. Гадаю, я зможу поспати. Але мій спокій, несподівано, перервали. Не думаєш, що тобі слід поступити з місцем? На секунду я розкрив свої майже закриті очі. Це до мене? Так я подумав спочатку, але це звернулось до людини, що сиділа переді мною. Там сидів молодий, статурний, білявий чоловік. Це був старшокласник. Старенька стояла біля нього. А біля старенької була офісна жінка. «Агов, ти не вже не бачиш, що старенький важко?» Здається, офісна жінка хотіла, щоб той юнак поступився місцем. У тихому автобусі Її голос звучав голосніше і привернув увагу інших пасажирів. «Це по-справжньому безглузде питання, пані!» Хлопець міг бути розлюченим, необізнаним чи, можливо, жорстоко чесним. Але він лише посміхнувся і закинув ногу на ногу. «Чому я повинен поступатись місцем, старій жінці?» Не бачу жодних причин для цього. Хіба це не загальноприйняте правило – дати пріоритетне місце старшим? Пріоритетними місцями є місця зарезервовані для людей з обмеженими фізичними можливостями, людей похилого віку, вагітних жінок та людей з немовлятами. Ці спеціальні сидіння, які спочатку називались «срібними сидіннями», але були перейменовані в 1993 році, були запроваджені в 1973 році. Я не розумію. Пріоритетні місця – це лише пріоритетні місця. Я не зобов'язаний юридично звільняти його. Поступитись ним чи ні, повинен вирішувати я, той, хто зараз сидить на цьому місці. А ви поступилися б своїм місцем мені, молодому чоловіку. Хе. -хе, -хе. Це дурний спосіб мислення. Неочікувано для власника манера спілкування. Його волосся пофарбоване в білий колір. Несподівані риси для власника. Я здоровий молодий чоловік. Звісно, я не вважаю, що стояти в автобусі мені важко. Однак, очевидно, що так я потребуватиму більше фізичної сили, ніж сидячи. Я не хочу займатися такою марною справою. А може, ви кажете мені бути жлавішим і енергійнішим? Що це за ставлення до старших? Старших? Очевидно, що і ви, і стара, прожили довше за мене. У цьому немає жодних сумнівів. Однак це слово «старших» стосується статусу. Крім того, ви створюєте для мене проблеми. Навіть якщо є різниця у віці. Хіба це не дуже грубе і зухвале ставлення? Уточнення. Тут замість слова «старший» В англійському варіанті присутні слова начальства, яким малося на увазі японське «людина на горі, людина вище». Юнак говорить про цю частину «вище», зазначаючи, що це не стосується соціальної висоти. Можливо, це тонкощі японської мови, бо я не уявляю, про яку ще висоту може йтися. Тому тут це обіграно таким чином, і як на мене це підходить цьому персонажу, з яким ми ще зустрінемось. Що? Ти старшокласник? Серйозно, просто слухай, що кажуть дорослі. Усе гаразд, усе гаразд. Жінка вже почала нервуватись. Однак стара не хотіла погіршувати ситуацію. Вона намагалася заспокоїти її жестами рук, але офісна дама продовжувала ображати старшокласника і виглядала так, ніби ось ось розлютиться. «Схоже, ця старша жінка має кращий слух, ніж ви. Боже, гадаю, що японське суспільство ще не зовсім марне. Насолоджуйтесь рештою свого життя. «Досхочо!» Продемонструвавши сліпучу посмішку, він вставив у вуха навушники і почав слухати голосну музику. Офісна працівниця роздратовано зціпила зуби. Його самовпевненість дратувала її, коли вона намагалася з ним сперечатися. Особисто я не втручався». Бо принаймні частково згодене з хлопцем, як тільки моральну проблему було вирішено, обов'язок відмовитися від місця зник. Вибачте, жінка намагалася стримати сльози, вибачаючись перед старенькою, в автобусі стався невеликий інцидент. Я відчув полегшення що не був причетний до ситуації. Мене не хвилюють такі речі, як поступитись місцем літнім людям або вперта відмова зарушити зі свого місця. Заворушення закінчилося тим, що хлопець переміг своїм великим его. Принаймні всі думали, що все вже закінчилося. А. -хм. Я теж думаю, що пані права. Хтось несподівано пристягнув руку допомоги. Власниця цього голосу, здається, стояла поруч з офісною дамою і сміливо висловлювала свою думку хлопцеві. Вона була одягнена в таку ж шкільну форму, як і я. Цього разу гарненька дівчина. Мабуть, сьогодні мені щастить з жінками. Бабусі, схоже, досить важко. Ти не поступишся своїм місцем? Можливо, це тебе не хвилює, але я думаю, що це буде внеском у розвиток суспільства. Хлопець голосно клацнув пальцями. Внесок у соціум? Хе, ясно. Це цікавий спосіб висловитися. Надання місць людям похилого віку може бути внеском у суспільство. На жаль, я не зацікавлений у внеску в суспільство. Я думаю тільки про своє задоволення. І ще. У цьому переповненому автобусі ти просиш мене, хто сидів на пріоритетному місці, поступитися ним. Але чи не можеш ти попросити інших людей, які мовчать? і залишити мене в спокої Якщо хтось справді пігується про людей похилого віку, то, напевно, байдуже на якому місці він сидить. Намір дівчини не дійшов до хлопця, і його нахабство не змінилося. Працівниця і стара не змогли нічого сказати і стояли з гіркою посмішкою. Але дівчина, яка протистояла хлопцеві, не здалась. «Всі! Будь ласка, вислухайте мене хоч трохи. Хтось може поступитися місцем для старенької? Будь ласка, хто завгодно!» Звідки в цих кількох словах стільки співчуття, мужності, рішучості, Рідко можна побачити такі щирі наміри. Своїм зауваженням дівчина могла здатися надокучливою, але вона б без страху зверталася до пасажирів. Моє місце не було пріоритетним, але старенька була поруч. Піднявши руку і сказавши «Ось, будь ласка», і ситуація була б вирішена. Дорослі теж заспокоїлися б. Проте, як і всі в автобусі, я не рухався. Ніхто не вважав це за потрібне. Відношення та поведінки юнака сподобалися деяким пасажирам. І вони переконали себе, що хлопець має рацію. Звичайно, люди похилого віку безперечно є важливими для Японії. Але ми молодь є важливим людським ресурсом, який відтепер підтримуватиме Японію. Крім того, оскільки населення країни поступово старіє, наша цінність також зростає. Отже, якщо порівняти молодь і людей похилого віку, то зрозуміло, хто зараз важливіший. Ну, це також ідеальний аргумент, правда? Чомусь мені стало цікаво, що робитимуть інші люди. Озираючись, люди вдавали, що не помітили, або дивилися нерішуче. Але дівчина, яка сиділа поруч зі мною, була зовсім іншою. На відміну від розгублених людей довкола, вона мала абсолютно безвиразний вигляд. Коли я ненавмисно подивився на неї через її незвичайність, наші очі на мить зустрілися. Я певен, що ми поділяли однакові думки. Ніхто з нас не мав наміру поступитися місцем старій жінці. Ось, прошу. Незабаром після заклику дівчини підвелася жінка. Вона відмовилася від свого місця, не в змозі витримати почуття провини. «Дякую вам!» Дівчина опустила голову з усмішкою. Вона проштовхнулася крізь натовп і привела стареньку до сидіння. Старенька дякувала дівчині знову і знову, а потім сіла на своє місце. Спостерігаючи за старою жінкою та дівчиною, я схрестив руки на грудях і заплющив очі. Незабаром автобус прибув у місце призначення і зупинився перед школою. Вийшовши з автобуса, я опинився перед кам'яними воротами Старша школа Кода Якосей Школа створена урядом Японії націлена на підготовку молодих людей, які поведуть країну у світле майбутнє. Місце, яке я відвідуватиму від сьогодні. Так, зроби глибокий вдих. Гаразд. Уперед. Зачекай хвилинку. Як тільки я спробував сміливо зробити свій перший крок, мене миттєво зупинили. Хтось спробував зі мною заговорити. Це була дівчина, яка сиділа біля мене в автобусі. Чому ти дивився на мене в автобусі? Сказала вона з твердим поглядом. Вибач, я просто трохи зацікавився. Якою б не була причина, у тебе не було жодних думок поступатися місцем старенькій. Адже так? Я не хотіла поступатися своїм місцем. З цим щось не так? Ні, просто я думав так само. Я також не мав наміру поступатися своїм місцем. Я волію триматися подалі від неприємностей. Мені не подобається, коли мене турбують. Тримаєшся подалі від неприємностей? Не порівнюй мене з собою. Я не поступилася своїм місцем, бо не бачу ніякого сенсу в тому, щоб поступатися місцем старій жінці. Хіба це не гірше, ніж просто уникати неприємностей? Не знаю. Я просто дію згідно із власними переконаннями. Це не те ж саме, що й уникати проблем, як ти. І я не хочу мати справу з такими, як ти. Я такої ж думки. Я просто хотів висловити свою позицію, але я не був у настрої говорити надто довго. Ми обоє свідомо зітхнули і пішли в одному напрямку.